На пізні ночі підраховував того дня гетьман України Богдан Хмельницький свою здобуч. Було здобуто 20 гармат, 9 тисяч бранців, скільки тисяч коней, біля тисячі возів з добром польських панів. Заклопотаний військовими справами і щасливий своєю перемогою, він тільки ввечері згадав про тих, хто так рішуче сприяв тій перемозі про козаків, Цимбалюка і Галагана, і зволів якнайпильніше розпитувати про них поляків і розшукувати поміж трупами і пораненими, що рясно засіли своїм різнокольоровим вбранням весь ліс понад крутим байраком. Лишившись з примусу у Млієві, прися і на хвилину не мала сили заспокоїтись. А вона не нарікала на чоловіка і батька за те, що покинули її, бо знали, що вони пішли здобувати волю рідного краю. Вона розуміла, що і батько, і чоловік її повинні були йти до війська Хмельницького, бо до нього йшли всі, не тільки козаки, а навіть міщани і посполиті люди. Але вона чула, як чоловік і батько, і до Млієва, змовлялись помститись на поляках і за матір, і за неї, і прісів, і за всю Україну, і тепер, хвилюючись, не мала сили сидіти спокійно під той час, коли ті, для кого тільки і годиться їй тепер жити, пішли, щоб пролити за рідний край свою кров. Переночувавши в тітки, Прися пішла ранком на гору за село і, побачивши звідтіля, що повз млію прямує на Корсунь багато козацького війська, намислила йти слідом за ним. З такою думкою вона повернулася до тітки і почала з нею прощатися. Куди, доню, здивувалася та, адже твій батько лишив тебе, щоб жити в мене, поки вони з твоїм чоловіком повернуться. Пріся, припала тітці до плеча й заплакала. Не можу, тіточко, я сидіти тут, коли чоловік, мій батько, намислили вчинити щось дуже для себе небезпечне. Нема чого мені у вас робити, піду за військом слідом. Куди ж, серце, ти підеш, коли вони, не може поженуть ляхи важна на Волинь? «Ні, я знаю, що ляхи стоять тепер за Корсунем. Певно, там і буде бій сьогодні або завтра». Бровориха була чесна і правдива вдова. Вона пригадала, як колись її чоловік пішов в похід, та й не вернувся. Як вона мучилася, що не відела, де лежить його тіло. Поплакавши разом з прісою, вона поблагословила її на дорогу і дала торбу з харчами. Почепивши ту торбу за плечі, та низько вклонившись тітці, Пріся пішла на гору і вийшла на Корсвінський шлях. Там ішло військо, полк за полком, витягшись довгою смогою по степу. Повз Прісю проїхали на добрих конях лицарі запорожці в кармазинових жупанах, за ними провезли гармати, прироблені до колес возів. А за гарматами пішли повстанці, лівобережні, здебільшого в сивих шапках, а правобережні в чорних та рудих. Зброя повстанців була різноманітна. У кого мушкет, у кого спис, а у кого просто коса, тільки прив'язана до кісся, не так, як звичайно в'яжуть на косовицю, а так, що неї можна колоти ворога, мов, списом. Далі знову наблизилося комонне гарно вбрати в синій чумарки військо, і пріся ще здалеку пізнала, що то були реєстрові козаки. Вони вийшли в поход з Черка з Піші, але тепер були всі комонні, бо чимало захопили польських коней під жовтими водами, та і після того назбирали по селах. Придивляючись до реєстрових, Пріся пізнала між ними свого брата Василя. «Василечку, Василю!» – нагукала Пріся і помахала братові рукою. Почувши сестрин голос, козак виїхав в строю набіки і наблизився до Прісі, але не пізнавши, спинився і здивовано почав до неї придивлятися. «Та я ж прийся, сестра твоя!» з оче скрикнула молодиця, зрозумівши, чому не пізнає її брат. Саме минав шостий день з того, як вона понівечила собі обличчя, і хоч рани тепер уже не так горіли їй, як зразу, зате поверх їх чорнівих струп, і обличчя молодиці здавалося розмальованим вугіллям. «Сестре! Голубко!» скрикнув Василь, і, зіскочивши з коня, обняв сестру. Хоч і чую від батька про твоє нещастя, а все-таки такого не сподівався. Чи не знаєш, братику, в якому війську ми і батько? Ой, голубонько, мабуть, вже тобі не побачити ні батька нашого, ні чоловіка свого. Вони пішли на таке діло, що вже, певно, живі не повернуться. Але де ж саме вони? Ти скажи мені. Не шукай їх, сестру, по війську, вони тепер обоє в польському таборі, от що. А чого вони туди пішли, проте не можу тобі повідати, бо то є таємна військова справа самого гетьмана». А з тим Василь поцілував сестру, скочив до коня і почав доганяти свою сотню. Лишившись біля шляху, самітня пріся почала обмірковувати, що їй тепер робити і чим стати чоловікою в пригоді. Ще годин з дві повзнеї йшло йшов військо й обоз, а вона все сиділа край дороги. Нарешті вона рішила, що піде за військом, бо мала надію, що як почнеться бойовище, то Микита знову повернеться до козацького війська. Взявши свою торбу на плечі, Пріся пішла слідом за військом до Корсуня. На шляху їй догнали кільканадцять татарів і почали до неї чіплятися, проте як тільки вона повернулася до них обличчям, татари з сміхом побігли неї. Хоч молодицей рада була, тому що татари отчепилися од от неї, проте їй тяжко було почувати, що така, вже вона бридка на виду, що навіть поганці з огидою відскочили. От неї отскочили. Пропустивши її татарів перед себе, Пріся пішла далі і скоро побачила згори Рось, за Росю руїни Корсуня. Далі козацьке військо, а ще далі Шанці, польського війська, Подекуди понад шанцями по повітрю слався дим від пострілів з мушкетів і від вибухів товстоголосих гармат. Поки Прісся дійшла до роз, сонце почало вже схилятися на захід, і козацьке військо відступало від польських шанців назад. Молодиці треба було десь перебути ніч, і вона пішла в Корсунь до свого садочка. Там було тихо і спокійно. Корсунь тепер... Не приваблював до себе ні козацького, ні польського війська, бо в ньому неможливо було знайти ні харчів, ні захисту. втомлена довгою ходою, прися сіла під черешною біля могилки матері і полинула своїми думками в недавні щасливі часи. Як недавно було те щастя, і що тепер від нього лишилося? Як ще недавно вона була красунею, яка стала тепер, Мала захисну хату і повні скрині добра. Тепер має тільки торбу, мов старець. Мала матір, батька і любого чоловіка. Тепер стала самотньою і посиротілою. Все минуло і зникло. Мов вихор його по полі розвіяв. І на чому воно спиниться, те лихо. Серце молодої жінки защеміло. Чи живий Микита, чи може... Прися не знала, що пішов Микита у ворожий стан у саму пащу звіра і мучилася догадками, уявляючи собі чоловіка на катуванні. На дворі почало сутеніти, і молодиці стало моторошно. Вона була цілком беззахисна серед руїн, хижого звіра і розпалених війною людей. Тут наче навмисне, поміж кущами щось зашаруділо, і Прися здригнулася, намірюючись тікати. Проте її жах Зразу перейшов на радість, бо з куща до неї кинувся їх кудлатий собака Боско. Бідна тварина вже два дні нічого не їла, але не відходила від руїни оселі свого хазяїна, і тепер, почувши Прісю здалеку, кинулася до неї, лежучи їй руки і обличчя. Тепер Прісі стало легше на серці, і вона не почувала себе такою одинокою. Милуючи собаку рукою, Прися Вломила й дала Боскові добрий, як краєць поляниці, і голодний пес, поглядаючи на хазяйку з подякою, почав хутко їсти хліб. Тим часом ніч спустилася на землю і заховала молодицю од людського ока. Пріся перехрестилася, поклала торбу під голову і стомлено заснула. Прокинулася вона світом від співу Соловейка, і той спів. Засмутив душу молодиці. «Мені тепер не буде свого кубелечка. Не почую я співу подружжя і не діждусь своїх діточок, бо чоловік мій, якщо і вернеться живий, то не любитиме мене, бритку». Через такі думки прися зустріла день сльозами. Проте згодом, поплакавши та помолившись з Богу, вона трохи заспокоїлася і пішла до росії вмитись, хоч вмиваючись і не дивилася в воду, щоб не побачити свого каліцтва. Місце, де вона вмивалася, було те саме, що на ньому вона вперше побачила Микиту. Як любо було тоді, в ті часи, подумала прісся, як весело і гучно цокотіли і співали дівчата, яка сумна тиша тепер. У цей час вгорі за розсю почулися рісні постріли з мушкетів. Пріся зрозуміла, що починається бій, і пішла від росі через леваду та руїни своєї оселі на вулицю, а далі, повернувши в той бік, звідки лявчувалися постріли, скоро вийшла на степ. Боска йшов поруч неї, це надавало жінці бадьорості. Глянувши згори в бік стебліва, Пріся побачила на дросці обоз козацького війська, від котрого щоразу бігли вершники на гору, в ліс, а від лісу до обозу козаки носили на ношах поранених. Через якийсь час вона дійшла до шанців. Там в безладді покидана була всяка зброя і військове знаряддя, але ні вбитих, ні поранених не було. Бріся пішла далі. Тут Боско, оббігавши по навколо, почув, що вчора по цьому степу ходили його хазяїни і, махаючи хвостом та нюхаючи землю, побіг вперед що далі він біг усе швидше, покинувши Прісю далеко позаду, а через кілька хвилин вона почула його жалісне виття. Те виття колюче відбилося в серці молодиці, бо віщувало недобре. тямлячи себе, Пріся побігла до собаки і ще здалеку побачила, що та виє над тілом людини. Прісі забила дух і похолола в серці або батько, або Микита подумала вона, і хитаючись з хвилюванням, мов п'яна, бігла до тіла. Труп, що біля нього вив боско, був без голови, проте Пріся зразу пізнала батькову постаті одежу. Біля плеч трупа була велика пляма крові. З жахом в очах Пріся впала навколюшки і припала до батькової руки, але крижаний холод мерця примусив її відкинутися назад, і вона з плачем сіла осторонь батькового тіла, що було покинути тут серед зеленого поля на поталу звіру і птиці. Пріся сиділа довго, міркуючи, як би поховати батька, далі ж враз схопилася, а другий же як? А може той лежить десь поранений і стікає кров'ю? Не тямлячи себе вона побігла до лісу, звідки ля вчувалися постріли, побіг за нею, хоч і не зразу боско. Біля лісу Пріся побачила чимало козаків, що вишикували поранених і односили їх у той бік, де стояв козацький обоз. Трупу біля лісу було рясно, здебільшого то були поляків в панцирах, що лежали серед зеленого поля, полискували на сонці. Траплялися тут і червоні жупани запорожців і білі сорочки селян. Поміж убитими поляками чимало було і поранених, і вони в тяжких муках Дожидали своєї останньої хвилини, бо козаки зібрали по полю тільки своїх. Поляки ж лишалися безпорадні. Розшукуючи поміж трупом Микиту, Пріся почула ледве чуткий стогін. То молодий русявий польський хорунжий, поранений в шию, звертався до неї з благанням. Пріся нахилилася до скаліченого і пізнала бляся того самого, що живосилам узяв її з хати до замку. Тепер у важкому панцирі він не мав сили підвестись і сходив кров'ю. По всьому знать було, що пораненому небагато лишилося жити, бо на виду він був уже блідий, устаж стаж посиніли і запеклися смагою. З того погляду на нещасного прісі стисло серце невимовним жалем. Вся лютість її на поляків, набителів рідного краю і на свого насильника, зокрема, Відлинули кудись далеко, і болючий жаль до молодого життя, що на її очах боролася з смертю, охопив серце жінки. Води, простогнав Блясь, а в Прісі не було води, але вона побачила в одного вбитого при боці пляшечку з вином, і, принісши її, підвела нещасному голову і притилила ту пляшечку до запечених уст його. Блясь проковтнув трошки вина, і, глянувши на Прісі, вдячними очима прошепотів, прости мені. О, вона давно простила. З першого погляду на його страшну рану вона забула все лихо, що цей панок їй заподіяв. Тримтячими руками Пріся підмостила під голову поляка сідло, що гулялося поблизу, і довго не наважувалася покинуту людину, якій лишилося жити вже недовго. Але Боско почав гавкати, пориваючись вперед, і Пріся зрозуміла, що пес знайшов слід Микити. Покинувши з жалем в серці пораненого, Пріся пішла за собакою і скоро ввійшла в ліс. Там, по дорозі, попід деревами лежали повбивані й поранені люди, а край дороги траплялися перевернуті та поламані вози. Доброж із тих возів було порозкидане по землі. Боско біг хутко, і Пріся ледве за ним поспішала. Назустріч їм йшли поранені козаки, дивуючись, що молодиця біжить у бік бойовища, Перестрігали її, але Пріся поспішала вперед. Що далі вона бігла, то постріли вчувалися все голосніше. Часом повз Прісю пробігали залякані коні без верхівців. Ранених що далі ставало все більше. Спереду почали вчуватися вигуки бійців, а десь далеко горкатіли густими вибухами гармати. Пріся йшла далі. Всякий постріл Кликав її вперед, туди, де вона мала надію знайти свого чоловіка. «Куди тебе несе, молодице?» Озвався до неї один поранений в ногу козак, шкандибаючи назустріч. «Хіба нажилася на світі чоловіка шукаю? Хто ж твій чоловік?» «Микита Галаган не чув про такого, а краще б ти підождала, поки бій скінчиться». Саме тут гомін і галас в лісі почали стихати. Постріли вчувалися рідше, а згодом і зовсім зникли, Пріся пішла далі. Тут уже трупу було так густо, що доводилося переступати через мерців. Зелена трава була рясно побризкана із зали та кров'ю. Нарешті Пріся здибула багато козаків, що, позлазивши з коней, глядали свою попсовану зброю, подерту одежу і понівучи на тіло. Козаки були ще розпалені бойовищами, важко дихали, але, радіючи з перемоги над ворогом, гукали славу і весело гомоніли. Боско не спинився і туди біг ще далі, то обминаючи щільні лави козацького війська, то продираючись поміж окремими людьми і кіньми, прися слідкувала за ним, не вважаючи невеликі натовпи війська, що було навколо. Несподівано для себе, вона побачила, що йде вже не поміж козацьким, а між польським військом, і те військо на той час вже не було ворожим, поляки тихо й мовчки Зносили свою зброю, великі купи понад шляхом, і віддавали її козакам».